Іноді замість того роблять над льохом солом'яну двосхилу стріху. Вхід до льоху іноді роблять просто зверху, і в такому випадку це буде ляда, тобто дошка, яку можна піднімати, яка закриває собою чотирикутний отвір. Тоді до льоху спускаються по драбині. А коли вхід роблять збоку, тоді вниз прокопують спуск а в кінці спуску роблять невеличкі сіни, що мають назву «шия», а потім уже двері льоху. У нерівних та глинистих місцевостях льохи копають у схилах глинистих горбків, починаючи копати на рівні двору. Притому спочатку копають шию, а потім уже й сам льох. І коли верства глини – Досить товста, то без стріхи, а з підпорами і стовпів та товстих дощок. Нарешті, в кожному дворі по змозі стараються мати і колодязь – студню керницю. До керниці, коли вона вже викопана, спускають дерев'яний зруб. Верхня частина його, що виступає над землею, має назву цямрена. Для витягання води найчастіше споруджують журавель, а іноді біля криниці ставлять блок або над криницею колесо. Але частіше, особливо коли вода в ґрунті стоїть неглибоко, обмежується просто криничкою, цебто ямою, що до неї вставляють іноді старе жлукто, кадовб або звичайне барило з вибитим дном. У цьому випадку Воду бурюють відром на мотузку або на палиці з гаком. Огляд етнографічних особливостей української хати примусив нас трохи вийти з окреслених раніше меж нашої праці. Але, мабуть, ми не маємо жалкувати за це, бо це дає нам змогу прийти до деяких загальних висновків. З усього сказаного вище можна бачити, здається, з достатньою ясністю, що хоч і є місцеві варіації будівельного матеріалу, місцеві особливості архітектурних форм та одміни в положенні хати супроти інших будов, але етнографічний тип української хати визначається видатною цільністю. А в суті своїй, а він скрізь однаковий, маючи собі такі загальні риси, Чотирьох схиле стріха, переважна трьохкамерність, однаковий скрізь план. Та цілком однаковий розполох всередині. Як частин хати, так і хатніх речей. І нарешті обмазування глиною та білення зсередини та ззовні. Цими своїми типовими особливостями українська хата, як уже ми зазначили. Наближається до житла південних та західних слов'ян, відзначаючись помітно, від житла білорусів та поляків, та в дуже значній мірі – від великоруських домів. Але далі виникає питання про походження української хати. І тут ми перед усім зустрічаємось з суперечністю що з нею ми вже мали до діла в нашому історичному огляді житла на Україні. Вона полягає в тому, що в більшій частині України хати будували і тепер іще будують з глини та ріжних дрібних рослинних матеріалів. І тільки в північній її частині та в горах Галичини хати будують з дерев'яних брусів, Притім як археологічні, так і деякі історичні дані про Україну говорять за хати з глини та хворосту, а літописи згадують тільки за хати з дерев'яних брусів. Які ж із цих хат можна вважати за старіші і так би мовити прототипові? Або іншими словами, чи первісним житлом українського племені були спочатку напівпідземні мазанки, що потім уже прогресивно удосконалюючись перетворились, принаймні в північній смузі, у дерев'яні хати? Чи навпаки, був це первісно, як і у фінських народів, зруб,